Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую, друзі, за те, що продовжуєте слухати новий роман Тараса Мельника «Таємниця сповіді». Автор нині захищає нас у лавах Збройних сил України. На каналі аудіокниги українською студія «Калідор» Вже є цілий список відтворення із озвучень цього автора. Тарас Мельник. Таємниця сповіді. Частина четверта. Моторошні збізи. Весь вечір проповідник міркував над словами старого. Він йому здавався цілком раціональним, хоча так, напевно, і повинно бути. Шизофреніки завжди щиро вірять у нав'язливу ідею, оскільки не здатні розпізнавати реальність. Старий боявся чогось більш за все на світі. Він прагнув передати свій страх Роману, наче той міг стати для нього останнім порятунком. Думки рухалися на зустріч автомобілі. Вони не реагували на правила, стрибали одна перед іншою, підрізали та виляли по зустрічній. Роман не хотів ні їсти, ні молитися. Параноїдальна ідея Кибальчича так сильно в'їлася йому у голову, що навіть чергова порція зборів трудового народу який не бажав жити поруч із страшним убивцею, його не зацікавила. Люди собі побалакали та й розбіглися. Дочекавшись тиші назовні, проповідник з'їв кілька шматків ковбаси із хлібом, запив все те холодною водою з-під крана, записав, що варто міняти погнилий холодильник, який чудом вімкнувся. А потім пішов у гостьову читати нові сторінки Біблії. Псалми трохи заспокоїли та заколисали романа. Він заснув над Словом Божим, забувши помолитися, чого не робив уже багато років. Свобода виснажувала його тіло і робила це неймовірними темпами. Він спав і крутився, йому знову снилися кошмари. Дорога тягнулася надзвичайно довго, розпливаючись перед очима. Туман опустився на землю і спричинив обмежену оглядовість. Вона сіла поруч і засміялася, хмільна із оголеними грудьми та розмазаною губною помадою. Шаленна швидкість, удар. А тоді починається справжній жах. Дитина плаче, плач, де? Потрібно бігти. Немає на стоянці. Вода, вода у воді. Так довго не живуть. Вона ж плаче, горло, страх, руки трясе від нової дози. Плач, дитина, потрібно тікати десь і ховатися. Нам треба заховати тіло. Куди зникла дитина? Ти не розповідай нікому. Заткнися, брудна хвойда. Вона сидить за кермом, машина, холодна вода. Хаос думок не давав проповіднику заспокоїтися. Він знову і знову переживав моменти, які забув, коли почав проповідувати. Вони поверталися наче хвилі, руйнуючи стіни із піску. Біль нагадував про існування реальності, яку поглинув сон. Роман прокинувся посеред ночі, відчуваючи сильний біль у голові. Вона буквально розривалася від нестерпних спазмів, викликаних невідомим звуком. Намагаючись привести себе у порядок, він спробував сконцентруватися І вперше за останні тридцять років знову почув моторошний дитячий плач Десь на верхньому поверсі голосно кричала дитина Роман крутився на ногах біля ліжка, наче відчував хмільний дурман Однак він вже давно не вживав ані наркотичних речовин, ані алкоголю, ані навіть просто тютюну. Голова крутилася обертом, намагаючись схопити щось у темряві. Роман смикнув за старий світильник біля ліжка і спробував увімкнути світло, але електрики у розетці не було. Проповідник ходив кімнатою, шукаючи навпомацьки руками вікна. Діставшись штори, він незграбно навалився на неї усім тілом і зірвав, впустивши до темної кімнати освітлення. Біль ставав нестерпно сильним, таким, що не давав тверезо думати. Роман декілька разів вдарив рукою по голові, але ж так не змусиш себе припинити чути внутрішні голоси Йому хотілося негайно вистрибнути через вікно на двір Однак залишки інстинктів та розуму забороняли Не обов'язково цей звук мав бути пов'язаний із розповідями божевільного брата Десь плакала маленька дитина Плач ставав гучнішим Здирав із душі загрубілі шрами та відновлював рани. Роман стис руками голову і пішов до дверей. На кухні відчуття трохи послабилося, але і там йому не вдалося увімкнути світло. Електрика дивним чином зникла у всій квартирі. Все навколо ніби підкорювалося страшному плачу, посилюючи паніку. Роман набрав чашку води, залив її у спрагле горло і покульгав до кухонного вікна. Він висунувся на двір і дав голові відпочити. Плач послабився втричі у порівнянні з попереднім ефектом. Моторошний звук нагадував шкідливий газ у повітрі, котрий розчинявся і миттєво захоплював дихальні шляхи. Набравшись сили, проповідник повернувся у кімнату і взяв з собою два стільці. Осередок плачу знаходився десь над старою люстрою. Роман заледве піднявся, аби спробувати зрозуміти. Він ще ніколи такого болю не відчував. Близько до ліжка настільки сильно починали хапати спазми, що вся черепна коробка нагадувала шкаралупу яйця, по якому стукотіли ложкою Більше не лишалося сили терпіти Він мусив повернутися назад, на кухню Інакше ризикував, що його мозок вибухне від перенапруження Роман обережно почав злазити зі стільця Однак не зумів зробити цього і несподівано впав, послизнувшись ногою на мокрій поверхні. Його голова приклалася до металевого перила ліжка. Знову стало темно. Очі бачили розпливчасту чорну порожнечу. Він знову засинав. Роман спав. І відчував, що біль не зник. Йому нічого не снилося, немов він провалився у якусь моторошну темну камеру. Вона захопила його розум і не відпускала назад до кімнати. Так тривало довгий час, тільки біль, втома і більше нічого. Вранці йому знову наснився сон. Однак Роман не зумів його запам'ятати. Він прокинувся із думкою, що десь уже чув про такий ефект і мусив згадати, однак нічого путнього на думку не спадало. Коли проповідник знову розплющив очі, нічого дивного поруч не помітив. Розум відчував негативні наслідки емоційного перенапруження. Нібито вночі йому знову снився страшний сон про дитячий плач, у якому він блукав кімнатою, намагаючись віднайти саме джерело звуку, впав і вдарився. Роман окинув поглядом кімнату, втім не побачив стільця, якого підставляв під ноги, коли тягся до люстри. Приміщення лишалося таким, як перед сном. Він лежав на ліжку і намагався розібратися у тому, що ж сталося. Десь через півгодини, на думку йому, спало вийти на кухню і поглянути на листки старого кибальчича. Чорт, дід же забув свої нотатки. Роман різко зірвався, побіг в іншу кімнату, знайшов там покинуту сумку і почав витягати із неї вирізки з газет та фотографії. Все ж попередній день, на відміну від ночі, виявився не кошмаром, а реальністю, хоча і з присмаком відвертого випадку шизофренії. Тільки на Роман розклав фото та вирізки на столі, бажаючи переконатися у тому, що старий Кибальчич дійсно хворий, як його погляд зупинився не на покійних братах. А на дзеркалі поверх холодильника. Проповідник дивився і не міг повірити в побачене. Йому здавалося, що шизофренія може бути не одиничним випадком, а мати навіть інфекційні ознаки. Погляд Романа ледько взав поверхнею дзеркала, розглядаючи власне зображення. Авпроти нього. Сидів чоловік середнього віку із двома різнокольоровими очима, поораним кількома зморшками обличчям і розбитою правою бровою. Відображення наче говорило. Справжнім був не тільки вчорашній день, але й минула ніч. Пошуки правди Роман обробив рану, поснідав зовсім без апетиту і почав новий раунд роздумів про складну природу шизофренії. Фахівці не могли помилитися, коли діагностували у старого такий серйозний випадок. Проте Яків теж здавався переконливим. Роман це бачив у його очах. Кибальчич вірив в існування вбивці, який полює на соратників, і свавільно чинить самосуд над ними, вжившись у роль схибленого судді. Підступного мисливця буде нелегко вполювати, оскільки він не просто вбивав. Перед смертю він ще й катував жертви, втілюючи у повсякдення їх найбільші страхи. Роман не довіряв своїй оцінці психологічного стану. Щоб відкинути всі сумніви, він не став затягувати і зателефонував кільком братам, які здавна близько спілкувалися із Яковом. Всі вони були авторитетними проповідниками у спільноті завдяки чесності та відкритості. Ніхто із них не зміг би збрехати чи виставити іншого не таким, який він є насправді. Сталося те, що й очікувалося. Кожен із впевненістю підтвердив, психіатри не помилилися із діагнозом. Був період, коли Кібальчич якось навіть погодився на стаціонарне лікування, але потім йому набридло перебувати у клініці – і він попросився назад до братів. Роман вирішив змінити обстановку, аби дати мозку більше кисню і поглянути на проблему під іншим кутом зору. Він вийшов на набережну, сів на лавочку та почав смакувати куплений бутерброд із якоюсь пластиліновою ковбасою та таким самим сиром. До нього підбігли кілька бродячих собак, і почали легко та невимушено крутитися біля його ніг. Роман не зміг пропустити пов себе бідолашних тварин, яких весь світ покинув на голодну смерть. Він викинув їм свій дешевий бутерброд, однак голодні собаки не наважилися його їсти. Вони наче відчували, із яких інгредієнтів були вироблені складники бутерброда. «Послухайте на мене, хлопці!» – заговорив Роман, і собаки повитріщалися. Високий чорний вівчар навіть присів на задні лапи, немов в аудиторії. «Якщо старий має рацію, тоді йому загрожує небезпека», – продовжував розмірковуючи Роман. «І не лише йому. Вночі мені також почувся плач. Через нього...» «Я тепер мимовільно у розслідуванні Кибальчича, тому потрібно детально проаналізувати, а чи реальна ця моторошна справа?» Один із псів гавкнув до нього, подаючи стверджуючу команду. «Готові, сер. Кожен загиблий із тих некрологів був відомим учасником братства, відкрито позиціонував себе, та публікував погляди у друкованих виданнях. Найвищий пес гавкнув двічі. Він ніби сигналізував, що монолог надто складний. Кажу, що вбивця обирає тільки відомих братів і починає гру. Пес гавкнув тільки раз, даруючи схвалення за лаконічність. Почалися вбивства у 2015 році коли братство розкрутилося і стало відоме за межами України. Роман зробив паузу. Тільки тоді на нас звернули увагу. Кинулися із нами дискутувати. Я отримав перший лист від Григорія. Але ж так просто ніхто на рівному місці не починає вбивати людей із якоїсь окремої соціальної групи. Потрібен мотив». Занадто серйозний мотив, щоб піднімав зранку на ноги і змушував іти та відслідковувати чергову жертву. Судячи із досліджень Кибальчича, його почерк сформувався впродовж тривалого часу. Він терпляче очікує, дивиться, вивчає та маскується неподалік. Потім починає серію знущань над жертвою, аби ослабити її та змусити керуватися панікою. Якщо об'єкт не здатен більше противитися, маніяк його добиває, немов поранену тварину на полюванні. Але і спосіб вбивства теж не випадковий. Нагадує принцип «Око за око». Чорний собака ствердно гавкнув, погоджуючись з усіма сказаними фактами. Роман зупинився. Його погляд відволікли декілька знайомих пішоходів. Із території парку саме виходив сусід з нижнього поверху. Роман бачив його у вікні, коли люди збиралися на дворі. Він був одягнений у спортивний костюм і всіма повадками нагадував типового фізрука – Разом із ним рухалася маленька дівчинка, яка тримала на повідку чорну таксу. Побачивши їх, проповідник не став продовжувати розмову із собаками, аби не налякати сусідів іще більше. Фізрук виявився хлопом незбоязких. Він рушив безпосередньо близько біля небезпечного вбивці. Коли вони з дівчинкою проходили повз лавочку романа... Мала несподівано зупинилася і поглянула на його очі Фізрук теж вимушено обернувся Однак не наважився відтягати доньку, аби вона рушила далі Десятирічну Анастасію Олександрівну раптом причарували різнокольорові очі Дівчинка поглянула на проповідника Вона чула про нього безліч страхітливих історій але тепер несподівано наважилася запитати. Горбач аж затнувся, здивувавшись сміливості доньки, яка не побоялася лютого нелюда. «Чому з такими гарними очима ви вбивали дітей?» – запитала дівчинка. Роман очікував такого запитання, оскільки чув його вже сотні разів. «Ти не повіриш». «Але я не вбивав дітей. Всі ті історії – брехня». Його відповідь нагадала Горбачу позаминуле зібрання, де старші мешканці будинку розповідали, як молодий Роман часто втікав на цвинтар і лякав всіх, що колись він принесе жертву сатані маленькою дитиною і почне своїм ритуалом панування темряви. «Не обманюйте, мою, донько!» Буркнув Горбач, якому сміливість дитини додала дещо адреналіну у кров. «Вона через вас і так не може спати без світла!» Роман поглянув на дівчинку лагідними очима і знову заговорив до неї. «Не бійся мене, дитино, але й не довіряй незнайомцям. Мені не варто вам розповідати, що я безгрішний, бо я відібрав життя у двох людей». «Однак дітей я ніколи не став би приносити у жертву. Той хлопчик зник, просто зник. Моя вина у його зникненні безпосередня, однак я не вбивав його і не зміг би». Фізрук побачив, як при цьому виправданні у моторошного сусіда очі наповнилися слізьми. Він на мить дозволив собі навіть повірити, що кривавий упир, якого так боялися всі сусіди, насправді розкаявся. Але він боявся за психіку доньки і тому рушив далі. Не варто вести у присутності дитини такі розмови. «Тримайтеся, від нас якнайдалі!» – витис із себе фізрук. «Я ніколи не зашкоджу і навіть не стану поруч, якщо...» Та роман не встиг договорити. Фізрук уже тягнув дівчинку за собою далі набережною. Він витер рукавом сльози і повернув погляд назад до собак, які мовчки чекали на продовження діалогу. Не кожного дня біля них зупиняються детективи і розповідають такі моторошні та криваві деталі. Якби навпроти проповідника замість цих псів сидів хтось із людського роду, він чи вона навмисне би запитали, а як же він збирається розгадати справу Кибальчича, не маючи жодної поліційної освіти або навичок криміналіста. Однак за роки проповідей Роман побачив і почув стільки вбивць, що міг легко відтворювати їхній хід думок. Часто йому доводилося спілкуватися із жорстокими серійниками. Вони мали багато психічних відхилень, але всі створювали для себе цілий світ, який базувався на правилах вибору жертв, полюванні і замітанні слідів. Такі в не каялися ніколи, оскільки вони отримували насолоду від скоєного. Але Роман мусив іти також і до їхніх камер, аби переконатися у тому, що він хоча б спробував. Доста наговорившись із собаками, Роман повернувся додому і продовжив перевіряти зібрані кибальчичем дані до самісінького вечора. Незважаючи на те, що діду виписали діагноз, Кожне слово із його записів підтверджувалося. Проповідник особисто переговорив з усіма рідними та свідками, записаними у блокноті, і переконався у всьому почутому за день до цього. Він відчував, що теж потім може отримати такий висновок лікаря, але вирішив продовжити розслідування. Загалом день пролетів непомітно, почавши поступатись ночі. Роман так багато спілкувався мобільним, що не помічав хід часу. Не помічав, а може, й не хотів помічати. Однак зверху над його квартирою вперше за декілька днів не просто почулися живі звуки. Хтось там ходив і тупав ногами, мов коняка. Проповідник настільки занурився у таємниці смерті братів, що поступово справа Якова Кибальчича стала його справою. Коли стемніло занадто сильно, Романа охопила дивна тривога. Тому він зателефонував у Чернівці, аби дізнатися, як там його старий друг. Годинник показував 23.30. Відповідь на запитання проповідник почув від одного із криміналістів, який працював у квартирі покійного. Роман назвався другом Кибальчича і заявив, що турбується про його стан. Офіцер не став нічого приховувати і відразу ж розповів йому жахливу правду. Яків не витримав нервового зриву і помер. Перерізавши собі у ванній сонну артерію, смерть була зафіксована о 14.50 місяця серпня, дня третього. Двічі один кошмар не повторюється. Роман ще довго не міг заснути, намагаючись зрозуміти причини смерті брата Якова. На дворі не припиняли гудіти автомобілі, створюючи постійний набридливий фон, характерний для міських житлових приміщень. Сусіди не наважувалися галасувати і після десятої навіть на двір без потреби не виходили. Із поверненням Романа – вони тепер пересувалися по двоє і по троє, немов постійно перебуваючи у густому лісі, де звірі очікують на шанс зловити свою жертву і затягнути до лігва. Проповідник допустив собі думку, що міг би з цим звикнутися, але все одно мріяв про можливість порозмовляти і пояснити всім іншим, що немає такої гострої потреби боятися його і жити у постійному страху. Минула перша година, потім друга і так само третя. Роман поринув у роздуми про хворобу брата та інформацію, яку він стиг зібрати перед тим, як накласти на себе руки. При розмові Яків нагадував переляканого, може навіть божевільного, однак зовсім не нагадував смертника, який прийняв тверде рішення вбити себе. Старий прагнув довести всім, що він здоровий і каже правду, але ніхто не повірив йому, прийнявши за божевільного. У певній мірі Роман вважав, що Кебальчич міг вирішити розрізати собі артерію саме після розмови із ним, аби показати таким чином моторошну правду. Його смерть нагадувала традицію самураїв, якими Яків так захоплювався за життя. Згідно їх вірувань, аби показати свою правоту, потрібно оголити перед іншими людьми душу. Тому тепер пастир теж мусив покаятися у тому, що прийняв брата за брехуна, і дізнатися істину. «Пробач, Боже, всемогутні гріхи брата Якова, бо він здійснив їх багато, і прийми його сповідь. Навіть якщо ти заздалегідь вирішив нашу долю, дай хоч душі нашій постати перед тобою і сказати правду. Бо твоє ім'я, сила і слава стали перед смертю метою нашого життя». «Я готовий, милостивий Боже, пройти шлях із важким Христом, але ніколи не перестану просити у Тебе прощення для моїх братів і всіх добрих людей, душами яких намагається заволодіти зло». Роман заснув на дивані біля вікна, перед тим змінивши лампочку. Ця ніч не повинна була повторити попередню жодними рисами. Він заздалегідь поставив біля себе ліхтарик, а на вікні розсунув фіранки, запустивши місячне світло. Перші години йому не снилося нічого. В житті застережливі заходи заспокоїли психіку, показавши кошмарам знак зупинки. Однак таке не могло тривати всю ніч оскільки це залежало не тільки від однієї волі Романа. Десь біля нього існувала іще якась таємнича сила, яка по волі брала під контроль не тільки квартиру, але й проникала глибоко у його підсвідомість, воскресаючи Мариння. «Незвично їхати з тобою, коли ти тверезий», – заявила Марин. Роман різко сіпнувся, почувши поруч із собою голос коханої. Він швидко перенісся із кімнати у своє молоде тіло і опинився за кермом чорного монстра. Варто було лише трішки сіпнутися, аби злетіти з узбіччя у темний ліс. Вони мчали зі швидкістю сто сорок кілометрів на годину, зникаючи та виринаючи із туману, котрий ховав від водія кожен шостий метр крутої дороги. «Не мовчи, сонечко, моє кохане. Ти радий мене бачити?» «Де ми знаходимося?» – запитав Роман, стримуючи страх. «Там саме та сама дорога і ліс». Та сама жінка із дитиною, ти та я. Наприкінці дороги мені доведеться знову тебе вбити. Дорога не може бути безкінечною. Роман намагався знизити швидкість, але мустанг не слухався, забравши в нього здатність впливати на маршрут. Стрілка спідометра сягала майже ста шістдесяти, Хоча на такій дорозі це нагадувало б відверте самогубство. «Ти не можеш нічого змінити», – пояснила Марина, глянувши за вікно. «Я тридцять років намагаюся щось змінити», – заперечив Роман. Він спробував з усієї сили натиснути на гальма, крутнути кермом. Нехай краще загинуть вони двоє, аніж станеться те, що має статися». «Два життя ніколи не коштуватимуть трьох». Роман був готовий ризикнути навіть собою. Він прагнув цього. «Вона чекатиме нас за поворотом», – продовжувала Марина. «Я повинен спинитися», – повторював немов у гарячці Роман. «Ти міг спинитися тільки тоді. Я не хочу знову стати вбивцею». «Визнай свій грі. Саме так ти радиш своїм вірянам. Я визнав. Я визнав його відразу!» «Але ти відмовився назватися дітовбивцею. Я не вбивав дитини!» «Покинути помирати – це теж вбивство!» Швидкість досягла 180, а водночас із нею знову відновився плач. Дитина плакала десь поруч, немов сиділа разом із ними на задньому сидінні. Це не могло постійно повторюватися, гіршого покарання неможливо й уявити. Не витримуючи біль, Роман відпустив кермо і схопився руками за голову. «Обожнюю, коли ти так ризикуєш, засміялася Марина. Вони вийшли на швидкості у крутий поворот. І мустанг прокинувся. Він знову дозволив водієві кермувати собою. Незважаючи на страшний біль, проповідник через силу опустив руки на кермо і викрутив його в правий бік, при цьому втиснувши педалі щеплення та газу, скільки було сил. Приймати іще якесь рішення було надто пізно. Вони різко увірвалися на нову ділянку дороги, ледь не перекинувшись. За поворотом стояла машина із аварійкою, однак, однак біля неї щось змінилося. Дитячий плач і крові з очей не дали зреагувати на зміни. Перед автівкою тепер стояла не збита романом молода жінка, а старий Яків Кибальчич. Дід вилетів на дорогу і махав йому руками, благаючи зупинитися. Однак проповідник вже не встигав змінити долю. Автомобіль не міг загальмувати таким чином, аби уникнути зіткнення. Плач настільки посилився, що судини, здавалося, тріскали. Кров крапала із очей, текла з носа та навіть із лівого вуха. Роман заплющив очі від болю, а тоді почув звук удару. Прокинувшись... Проповідник знову опинився у порожній кімнаті із ліхтариком біля голови та розштореним вікном. Все це тільки наснилося. Кошмар закінчився, але от звук, він був реальним. Десь у квартирі настільки голосно ридала маленька дитина, що від цього плачу у Романа дійсно пішла кров. Він міг залишитися і померти у ліжку, однак вибрав продовження боротьби. Роман перекрутився і впав на підлогу, а звідти поповз до дверей. Кожен метр давався йому важко, не підйом вертикальною межею на висоті за шість тисяч. Біль у голові паралізував тіло, змушував серце рвати грудну клітину і душив Зовсім скоро через червоні плями не вдавалося розгледіти навіть прохід між кімнатами Роман дістався середини вітальні і здався Сили покинули його, і мозок сам вимкнув свідомість, аби уникнути шоку Однак навіть у темряві короткочасної коми дитина не припиняла плакати. Фахова підтримка. Через два дні Романа виписали із лікарні за власним бажанням. Хоча лікарі наполегливо рекомендували пройти ретельний медогляд та курс лікування. Йому не хотілося затримуватися у палаті більше, ніж потрібно. Поки у руки штрикали голками і брали аналізи, проповідник встиг збридитися від кольорових стін та запаху ліків. Він згадав тюремний госпіталь, куди надто часто потрапляв після побоїв, і тому на підсвідомому рівні прагнув повернутися додому. Також йому не давало спокою важливе питання, яке постійно крутилося у думках. Роман не пам'ятав, як викликав швидку та поліцію, хоча лікарі повідомили, що дзвінок надійшов саме з його телефону. Дірнічому довелося зламати на дверях замок, аби вчасно надати допомогу та врятувати. В проповідника діагностували серцевий напад, який викликали раптові зміни тиску. Капіляри у очах, крові з носа та вух додавалися вже як суміжні ефекти. Жодних сумнівів у цьому діагнозі лікарі не мали. «Погодилися відпустити вас, якщо будете дотримуватися лікарняного режиму», – пролунав знайомий голос. На сходах проповідника зустрічав його наглядовий офіцер, вдягнений у улюблену куртку з потертої шкіри. Здавалося, що він із нею ніколи не розлучається. Щось у Олегові підказало Роману що цього досвідченого детектива просто хтось не злюбив і відправив якнайдалі від серйозних розслідувань туди, де він нікому не заважатиме. Макогоненко нагадував героя бойовиків минулого століття, такого собі українського Джона Маклейна. Не часто зустрічаю офіцерів поліції, які турбуються про мене. Відповів проповідник із щирою усмішкою. «Від того мені незвично». Роман вийшов, спираючись на санітарів, оскільки самому ще бракувало сили дійти до автівки. Макогоненко перехопив його в них і посадив в автомобіль, а сам зайняв місце водія та завів двигун. Спочатку вони взяли невелику паузу але невдовзі відновили розмови, спочатку на нейтральні теми. Детектив не втручався в особисті справи проповідника, а того і зовсім не цікавили деталі поліційної роботи. Автомобіль плавно входив у повороти, зливаючись посеред дороги з потоком інших машин. «Чому ви не повідомили мене завчасно про проблему із серцем?» – запитав Олег. Даючи зрозуміти, що не варто приховувати такі речі. Я повинен бути готовим до різного. Мене у житті ніколи не турбували проблеми із серцем, відразу ж пояснив Роман. За 30 років у карцерах побиття та катування серце ніколи не підводило. Навіть тиск не звик стрибати чи падати, як кажуть лікарі. «Не говоріть мені про катування!» – не повірив йому Макогоненко. «Для чого ці вигадки поширювати?» «Ви що, гадаєте це вигадки?» – образився Роман. «Колонія ваша має чудову репутацію і славиться гарними фахівцями», – стояв на своєму Макогоненко. Роман не повірив почутому від офіцера. «Це не колонія!» «Це пекло, де охоронці гірші зав'язнів», – сказав він, не приховуючи справжніх емоцій. Макогоненко повернув вліво і вирішив зрізати дворами. «Годі з мене цього», – змінив він тему. «Лікарі розповіли, що ви ночами погано спите. Тричі чули, як ви кричите у вісні. Можливо, потрібна консультація у психолога», – вдавав він турботу про здоров'я. У нас працює гарний спеціаліст, він може допомогти. Роман поглянув у вікно і побачив церкву неподалік від дороги. Скільки вам років, офіцере? запитав він. Тридцять два, святий отче, чесно відповів Макогоненко. Не треба мене так називати, попросив Роман. Він не любив такі звертання. «А чому ви запитали про вік?» – зацікавився Макогоненко. «Як ви можете мені допомогти, якщо вам лише 32, а мені уже майже 30, сняться сни, у яких я вбиваю двох жінок і намагаюся знайти зникле маля?» – запитав у нього Роман. Детектив переключився на дорогу оскільки не знав, як можна відповісти на це питання. Роман також витримав паузу, відчувши, що сказав зайве. «Лікар може виписати вам якихось пігулок, щоб легше заснути». «Найкращі мої пігулки – це псалми та молитва». Роман показав на свою Біблію, яку завжди мав при собі. «Однак вона не завжди допомагає». Від душевних мук ліки іще не винайдено. Олег почувався надто слабким, аби дискутувати на таку тему. Він слідкував за дорогою, плавно оминаючи кожен крутий поворот та будівлі. «Сусіди говорять, що вас відвідував якийсь старий», – змінив тему офіцер, перейшовши до головного. У мене був у гостях мій друг і брат по вірі. А після зустрічі він вирішив накласти на себе руки. Роман глянув на детектива, відчувши початок допиту. Можливо, саме через нього у мене стався напад. Вирвалося саме собою. Хочу вірити, що він тепер із господом. Макогоненко був готовий поставити головне питання. А я хочу вірити, що ви до його смерті непричетні. Спонукати чоловіка на вчинення суїциду – не менший гріх, та і стаття за умисне вбивство. Роман ще пильніше глянув на спокійне обличчя детектива, вгадавши на ньому не цікавість, а професійну потребу. Скоріше за все, буковинські колеги вже вийшли на офіцера, якому доручили проповідника, і попросили дізнатися про причини зустрічі його підопічного із Кибальчичем. Приховувати правду сенсу не було. «Яків хворів», – пояснив Роман. Йому здавалося, що хтось його постійно переслідує. Він вигадав маньяка, який нібито вбиває учасників братства. «Щось таке мені розповідали колеги», – чесно відповів Олег. «Вони також не вважають, що мої підозри треба брати до уваги». Не отримавши від мене підтвердження, як і вміг подумати, що його... Раптом зупинився розповідати Роман і завис у роздумах. «А наскільки його слова здавалися реальними?» – перебив Олег, знову викрутивши кермо, аби оминути крутий поворот при виїзді із двору. Роман глянув на свої руки. Глянув, ніби там мала бути тека старого кибальчича. «Якби друзі не повідомили мені про діагноз...» «Я би йому повірив». «Ну, божевільні завжди переконливі», – погодився із ним Олег. «Знаєте, не завжди вдається вчасно відокремити правду від нав'язливої ідеї», – поділився він своїм досвідом роботи. «Ви влучно пояснюєте». «Однак похвали від колишніх в'язнів мені не потрібні», – раптом змінив тон Макогоненко. Роман замовк після почутого, аби не провокувати співрозмовника. «Цей ваш напад, він почався, бо ви звинуватили себе у його смерті?» Детектив дійсно був талановитим і вмілим, як на свою посаду. Цілий день я думав над його словами та зважував їх. «Всі ті справи дуже різні», – пояснив Олег. Там важко знайти спільне. Але ж Яків якось будував свої аргументи. Олег зайшов на останній поворот і дивним чином опинився у дворі, де саме проживав проповідник. Наостанок він зупинився і запропонував. Якщо хочете себе чимось заспокоїти, то я вам допоможу. Чим ви мені допоможете? Спробую підтвердити або спростувати версію старого, якщо матиму на це трішки часу. Ніхто ж не намагався фахово поглянути на докази. «Я не хочу втягувати вас у це», – заперечив Роман. «Досить того, що вже в мене болить голова». «Мене відправили вниз слідкувати за вами, тому часу вистачає». А ще веліли берегти мене, аби не втратити імідж. Олег засміявся, здивувавшись проникливості проповідника. «Вам вчора передали кілька новинок техніки», – перейшов він на іншу тему. «Поки ви лежали у лікарні, я взяв на себе нахабність найняти одного хлопця із вашого будинку, аби він відремонтував замок та допоміг із підключенням точки доступу до інтернету». Олег допоміг кволому після лікарні пастирю дістатися до квартири і лягти в ліжко. Роман подякував йому за куплені продукти та добре ставлення. Коли детектив зібрався йти, проповідник згадав про документи Якова і зважився відкрити частину із них, аби хоч якось пересвідчитися, що цей офіцер вміє розслідувати. Роман коротко переповів Олегу все, однак оминув кілька не дуже яскравих, але важливих деталей, у тому числі не згадував про почутий плач. Офіцер склав матеріали утеку перед тим, як іти, і пообіцяв проповіднику швидко перевірити все та дати кваліфіковану оцінку відкриттям покійного». Онлайн молитва Братство Подбало про можливість Романа спілкуватися із соратниками через інтернет, оскільки технічні переваги нового століття забезпечували це повною мірою. Поки його не було вдома, вантажники та касири з пошти довго намагалися до нього додзвонитися, аби той розписався в отриманні і показав, де що розвантажувати. Вони простояли дві години, поки голова управління будинком не погодився зателефонувати наглядовому офіцеру проповідника. Але взяв на себе всі турботи про техніку і заплатив із власної кишені за роботу пошти, та домовився з сусідом Романа про ремонт. Перед відходом він показав пастирю, як усім користуватися, запитав, чи зможе той перебувати у такому стані один, дав йому номер чергового із відділку і залишив на одинці. На самоті Роман думав про різні речі, приділивши найбільше уваги двом нападам, які ледь не звели його в могилу. Може, і не було жодного плачу. Може, через стрес та тривогу розум його сам довів себе до виснаження. Чим більше він обмірковував це, тим більш поверталися слабкість та головний біль. О 13.00 до Романа зателефонував на черлі колонії і запитав про стан та справи. Він не хотів розмовляти із Лупулом, відчуваючи до нього певну зневагу, але його цікавили брати із тюрми, тож довелося знову вмикати дипломатію. «Як там моя паства?» – запитав Роман, відчуваючи тривогу. «Непогано. Саме тому й телефоную», – відповів Лупул. Вони хочуть на зв'язок вийти із вами і поспілкуватися. Мені, здається, ваше дружнє слово нікому із них не завадить, особливо вашому заступнику та новобранцю нашої колонії. Теперішні проповідники називаються онлайн-молитвою. Ха-ха, ви цілком праві, Романе, – засміявся Лупол. Що ж мені їм відповісти? Ясна річ. Я залюбки порозмовляю із братами. Роману довелося очікувати майже годину, поки охоронці підготували все у майстерні, організували безпеку, дистанцію і тільки тоді увімкнулися. На першому плані сиділи брат Павло, брати Олександр, Олег і Тарас. У другому ряді – Сидів з червоними очима і кількома порізами молодий Антон. Присутніми при тій розмові були майже всі учасники братства. Їхній зовнішній вигляд всіляко демонстрував, що Віра переживає багато випробувань. Цього й треба було очікувати, залишивши їх на десятки та сотні ночей із кумом. «Вітаю вас!» «І несу вам слово Господа», – привітався проповідник. «Наше братство вітає слово Господнє і нашого вірного брата». Говорив від імені всіх Павло, однак Роману здалося при цьому, що не тільки у нього сталися за останні два дні важкі серцеві напади. Придивившись уважніше до нового проповідника, Можна було побачити сліди побиття та недоспаних ночей. Майор не втримався від спокуси напасти першим і попрацював над вірою свого чергового супротивника. "Ми бачимо, брате, що з тобою біда сталася", запитав Тарас Яцентьюк. "Так, виявилося, що у мене слабке серце", посміхнувся їм Роман. «Воно й не дивно після пережитого», – підтвердив Тарас. Поза оглядом камери хтось важко кашлянув, демонструючи готовність перервати зв'язок, якщо буде сказане щось зайве та недозволене правилами в'язниці. «Годі вже про мене грішного, я на те не заслуговую», – перервав Роман. Він відчував слабкість, коли говорив. «Як у вас справи?» Ви маєте змогу працювати у майстерні, вам дозволяють слідкувати за новинами. Ми живемо добре і ні у чому собі не відмовляємо. Добрі люди із блоку про нас дбають, даючи вдосталь відпочити і помолитися. Брата Антона нині із госпіталю виписали, хоча він і досі погано почувається після, після коронавірусу. Романа немов грім вдарив. Він відчув таку злість, за яку потім доведеться не одну годину каятися перед Господом. Ситуація була неймовірно страшна. Вони домовлялися шифрувати своє спілкування. Якщо їх будуть катувати і далі, будуть бити та змушувати відмовитися від віри, то лідер повинен був сказати йому в ефірі, «Добрі люди про нас дбають!» Проповідник дивився на них змученим поглядом, у якому не блищали вже жовте й блакитне, а ледь блимали кривавими лініями колишні спалахи цих кольорів. «Брати чудово розуміли, тільки один роман здатен навести порядок із охоронцями». Тому вклали у цю молитву свої останні надії. Антон взагалі не розмовляв через біль. Його перед тим повторно побили, причому і ще більшим звірячим бажанням відірватися. Я ще поки не встиг із іншими братами зустрітися. На волі усюди панують суворі обмеження через спалахи коронавірусу. Однак... І з деким все ж бачився, розповідав Роман, слідкуючи за їх реакцією. До мене в гості приїздив Яків Кибальчич, наш брат із Чернівців. Павло почув знайоме ім'я і відчув інтерес до розмови. «Ми читали новини. Нам добрі люди дозволили почитати». «То ви вже знаєте долю Якова?» «Так», – сумно кивнув Тарас Яцентюк. «Тоді пропоную нинішню молитву присвятити йому», – сказав Роман. Тридцять хвилин вони молилися, згадуючи слова псалмів та Євангелія Господня. Роман читав, а Павло продовжував. Траплялося й таке, що всі інші також повторювали вивчені на пам'ять тексти. Кожен учасник братства добре знав біблійні історії. Неодноразово вони поминали словом втрачених братів. «Ви відвідаєте похорон брата Якова?» – запитав наостанок Павло. Роману стало соромно, що він не поцікавився датою панахиди до цієї розмови. Він гадав, що Кибальчича вже поховали. Однак тамтешня поліція відвозила його на Ростин і тестувала на коронавірус. Оскільки брати не наполягали на занадто швидкій процедурі та не давали хабаря, то приготування до похорону тяглися вже три дні. Поховання призначили на 7 серпня, але воно мало бути максимум для рідних та найближчих, а у реальності не дозволялося підійти до труни нікому. Якова ховали у закритій труні, немов розірваного уламками солдата. «Просити му дозволу», – відповів після короткої паузи Роман. Замить хтось підійшов з іншого кінця камери та заговорив до Павла. Не було чути конкретної фрази, однак за виразом облич проповідник зрозумів Час спілкування вийшов, і потрібно чекати іншої можливості та дозволу В очах братів читався страх перед прийдешніми днями Охоронець уже майже натис на кнопку, аби вимкнути зв'язок, Коли Павло зірвався зі свого місця «Істину кажу вам!» Легше буде судного дня землі Содомській та Оморській, аніж містю цьому. Оце, посилаю вас немов овець серед вовків. Будьте мудрими, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо вони видадуть вас синедріонам і бичуватимуть вас по своїх синагогах. Брат видасть на смерть брата, а батько – дитину. Діти повстануть на батьків і будуть їх вбивати. Вас ненавидитимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той спасеться. Павло вже не говорив. Він кричав. Усі решта братів також підвелися вслід за ним. Роман відразу зрозумів, що скоро відбудеться, і спробував крикнути «Не смійте!», але не встиг вимовити. Охоронець, Натис на кнопку виклику і перервав розмову. Пастир почав панічно похабцем шукати телефон і, діставшись до номера начальника колонії, зателефонував йому, аби попередити та попросити. Лопул підняв слухавку. Він не добирав зайвих слів при спілкуванні. «Ви мене обдурили!» – кричав Лопул. «Що це було наприкінці, а?» Вважаєте нас дурними? Будете поплюжити у своїх проповідях чесні імена наших офіцерів і робити із них нелюдів та садистів? Досить брехати і поширювати всілякі чутки про нашу колонію? Більше! Жодного спілкування не буде! Я вам пішов на зустріч, а ви спробували записати відео якогось бунту? Не дозволю, сучі діти! Мало того, що ви молитеся! Можете ще й книгами користуватися, новини читати, то вам ще треба зганьбити мене перед світом, мої люди!» «Ваші люди! Кляті садисти!» – закричав спокійний до того часу Роман. «Краще припиніть знущатися, інакше хоре вам буде! Ви не в дитячій колонії працюєте!» Виклик закінчився ще посередині першого речення. Ображений Лопул не відповідав іще приблизно на сотню повторних спроб Романа переговорити. Проповідник зрозумів, що тепер його спробують ізолювати від братів. Може, вони й відпустили лідера подалі, аби віддати всіх інших на поталу варварству. Ще доволі довго Роман не міг заспокоїтися, поки не піддався втомі і не заснув над мобільним. Йому довго нічого не снилося, тому цей сон став просто блаженством. Плач на деякий час зник, дозволивши мозку регенерувати після пережитого. Тільки надвечір до Романа зателефонував його наглядовий офіцер. Піднявши телефон... Роман Налпомоцький відповів на виклик. «Сидорчук, слухаю!» «Макогоненко телефонує. Ваш наглядовий офіцер!» «Маєте якісь новини?» – машинально запитав сонний Роман. «Навіть не знаю, як розповісти». «Розповідайте правду, а я… я спробую її прийняти». Мені вдалося підтвердити діагноз Якова Кибальчича. Однак хвороба у нього виникла зовсім нещодавно і дуже швидко та сильно прогресувала. Хоча, крім неї, старий і так був уже однією ногою в могилі. А найдивнішим є те, що він збирав ці матеріали вже кілька років, і коли починав це робити... Збирав їх цілком адекватним. «Говоріть найголовніше!» – перебив його Роман. «Ваш друг зібрав реальний матеріал, а не вигадки. Кожного із записаних ним перед смертю хтось переслідував і намагався залякати. Може бути навіть такий варіант, що самогубство Якова зовсім і не самогубство». Тобто... «Ви кажете, що він мав рацію?» – запитав Роман. «Поки що я не знайшов спростування його записам. Поки що там тільки правдиві факти. Якщо вдасться скласти все це докупи та пояснити ще й іншими доказами, то за цю справу можуть взятися фахівці». «Як я можу зібрати всі ті докази, якщо ви мене із міста не випускаєте?» На мить запала пауза. Хм. Зачепили колишнього детектива цікавою справою. Сказав Олег. Ви не маєте права так скоро покидати місто. Однак ваш наглядовий офіцер може ризикнути та покинути його разом із вами, принаймні для прощання із вашим другом. Тоді. Забирайте мене нині ввечері і поїдемо у Чернівці. Однак ви мусите дати слово, що це залишиться у таємниці. Роман був готовий дати будь-яку обіцянку, тільки б знайти привід не ночувати у квартирі, що нагадувала йому про страшний вчинок в минулому. Він навіть не сумнівався. Щойно він нині засне – «Плач» повториться знову. ТАРАС МЕЛЬНИК ТАЄМНИЦЯ СПОВІДІ КІНЕЦЬ ЧЕТВЕРТОЇ ЧАСТИНИ Дякую вам, друзі, за те, що продовжуєте слухати чудовий роман Тараса Мельника. Нагадую, автор нині боронить нас у лавах Збройних Сил України –